Tizenkilencedik fejezet Itt vagyok, itt vagyok, itten vagyok. Egyik reggel elvittem a néhány hónapos rúszt az egészségügyi központba rutin ellenőrzésre. Utána hazaértem, megszoktattam a kislányomat, és ekkor egy lélek, azaz egy szellem jelenlétét éreztem, ahogy közeledik a ház felé. Elmondtam egy rövid imát, de nem foglalkoztam többet a dologgal. Teltek a napok és észrevettem, hogy a szellem meglehetősen gyakran bukkan fel, és egyre közelebb jön. Testemen is erős húzóerőt éreztem, erővel vont lefelé, mintha le akart volna húzni a padlóra. Olykor igencsak nagy erővel. További imákat mondtam, és kértem Istent, vigye ezt a szellemet, akárki is legyen az el a mennyországba. Aztán egyik nap a konyhában mosogattam, miközben nyitvált a ház bejárati ajtaja, és láttam, hogy a szellem bejön a halba. Halvány jelenés volt, nem láttam tisztán. Éreztem, hogy egy nálam magasabb férfi az, de arról nem volt elképzelésem, hogyan néz ki. Megálltam a konyhában, és mielőtt még fizikailag is éreztem volna a jelenést, megkérdeztem. Mi a baj? Miben tudok segíteni neked? A szellem szinte rám csimpaszkodva ennyit mondott. Itt vagyok, itt vagyok, itten vagyok, ezt ismételgette újra és újra. Én pedig nem értettem, miért mondja ezt. Tudtam, hogy nem akar bántani, csupán kétségbe van esve, annyira, hogy fizikailag húz engem. Nagy ereje volt, és lefelé húzott. Egy pillanatra nem figyeltem oda, és mire észbe kaptam, már a mosdóba kellett kapaszkodnom, hogy megbírjak maradni a lábamon. Aztán írtelen eltűnt, én pedig hívtam az angyalaimat, és imádkoztam. Kopogtatást hallottam az ajtón. Noa az nyitva volt. Odafordultam és ott álltak hárman az angyalaim közül. Mihály, Hózusz és Éliás. Hózusz egy bósz lépteit utánozva bejött, amitől elnevettem magam. Megköszöntem neki, mert szükségem volt erre a nevetésre. Mi a gondja ennek a szellemnek? kérdeztem. Mihály odajött hozzám, és megfogta a kezem. Hózusz a bal, Éliás a jobb oldalamra jött. Mihály, az a szellem majdnem lehúzott a padlóra, mondtam. Lorna! felelte Mihály. Megadjuk a testi és lelki erőt neked és a szellemnek. De most ennél többet nem árulhatunk el. Ne felejtsd el, végig veled leszünk, sosem leszel egyedül. Mihály, utálom, amikor ezt csinálod. Miért nem könnyíted meg egy kicsit a helyzetem? Sajnálom, Lorna, nem mondhatunk el többet, mert akkor nem lennél képes segíteni a szellemnek. És ezekkel a szavakkal elengedte a kezemet. A szellem minden nap eljött. Sosem tudtam, hogy reggel vagy este jön -e majd, de minden alkalommal húzott lefelé, és kétségbe esett hangon kiáltotta. Itt vagyok, itt vagyok, itten vagyok! Hónapok teltek el, és egyre kimerültebb lettem. Joe ismét munkába állt a szőnyeggyárban, és sosem tűnt fel neki, mennyire fáradt vagyok. A férjem egészen jól volt ebben az időszakban, én azonban folyamatosan láttam a szürke rosszabbodást a szervei körül. Idővel aztán ki tudtam venni a megjelenésekből, hogy a szellem egy fiatalember, úgy 17 és húsz év között. Péternek hívták, és foggyul esett valami vízben, onnan próbál kikerülni. Úgy látszott, nem tudja használni a kezét, nem tud semmiben megkapaszkodni. Egyes alkalmakkor a víz iszaposnak tűnt, és volt a férfi fölött valami, ami földpatkának látszott. A fiatalember szelleme erőlködve próbált felhúzóckodni, Egyre csak menekülni próbált. Itt vagyok, itt vagyok, ittem vagyok! Ezt kiáltozta újra, meg újra. A testem valamiképp összefonódott ezzel a szellemmel, és éreztem, ahogy ez a lélek az életéért küzd. Az érzelmeit is átéltem, azt akarta, hogy rátaláljanak és hazakerülhessen, azt akarta, hogy a szülei és a családja megtudják, hol van most. Istenhez imádkozva kértem, lejjenek rá ott, ahol van. Kérdeztem az angyalaimat, hogy meséljek-e Jónak erről, és ők igennel feleltek. Egy este Jó bejött a kertből, rám nézett és megkérdezte: Mi a baj? Rettenetesen nézel ki? Beteg vagy? Nem, Jó, feleltem, el kell mesélnem neked valamit. Akkoriban is még csak keveset osztottam meg vele a spirituális életemből, ezúttal az angyalok azonban jelezték nekem, hogy komolyan szükségem van a segítségére. Leültünk és folytattam. Rendszeresen meglátogat egy fiatalember szelleme. A segítségemet kéri. Fizikailag és érzelmileg is kimerít. Kell a támogatásod, a segítséged. Csak annyi, hogy gondoskodj rólam, amikor erre szükségem van. Néha kell, hogy átölelj. Joe a karjaiba zárt és rám nézett. Nem értette, mi történik, de hát hogyan is érthette volna. Megteszem, amit tudok, felelte. A szellem látogatásainak ideje alatt volt egy látomásom. Mintha szemében láttam volna vízen keresztül, a víz alatti látószögből nézve megmutatták nekem a látomásban, ami vele történt. A fiatalember a folyóparton sétált, bejebb valamiféle ösvény is volt. Két vagy három másik férfi is volt vele, akik lögdösték. A fiatalember nagyon meg volt rémülve. A többiek vádolták valamivel, amit ő nem követett el, és nem értette azok, miről beszélnek. Igyekezett kimagyarázni magát, mondta nekik, hogy tévedésben vannak. Az egyik férfi azonban visszakiáltott neki. Nem, nincs itt semmiféle tévedés! Megverték, lerugdosták a földre. Csúnyán elbántak vele. Olyas valamiért büntették meg, amit más követett el. Hirtelen félbeszakadt a látomás. Nem láttam többet. Egyik vasárnap délután, Rusz már úgy nyolc hónapos volt, épp a látomás zajlott le előttem, amikor kopogtattak. Az öcsém Kormek új felesége volt a szelli. Sosem találkoztam még vele, nem kötöttek házasságot, én akkor azonban épp kórházban voltam, amit Joe ment el az esküvőre a gyerekekkel. Üdvözöltem szellít, mondtam neki, foglaljon helyet a tűz mellett, melegedjen. Kormek nem jött el veled? kérdeztem. Nem, válaszolta. Elnézést kértem, miért nem maradhat sokáig. Csak be akartam köszönni hozzátok és adni pár fotót az esküvőnkről. Joe készített neki egy csészete A tűznél ülve Selli elmesélte, mennyire boldogan jött hozzánk, hogy találkozzon velünk, és megnézze új jövevényünket, rúzzt. Aztán épp elmenőben volt már tőlünk, az ajtó felé tartottunk, amikor Selli megállt, és elmondta, hogy eltűnt az öccse. Meglepődött, mikor kiderült, hogy mi erről nem hallottunk, senki nem említette nekünk ezt az eseményt. Szelli elmondta, hogy az öccse már jó ideje eltűnt. Egyik este elment, hogy találkozzon a barátnőjével, és sosem ért oda. Szelli azt mondta, a szülei már nagyon aggódnak érte. Azt gondolják, talán elment Angliába, kapcsolatba is léptek az ütfadsereggel, és az összes szálláshelyen is érdeklődtek. Felkerült az eltűnt személyek listájára is. De senki nem érti, miért tűnt volna el csak úgy. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan előkerül, mondtam neki, és azzal elköszöntünk egymástól. Aztán gyere majd gyakrabban, szelli, Mindig szívesen látunk. Időnként elég lassan reagálok dolgokra, és itt csak később jöttem rá, hogy különös egybeesések során én már egyszer évekkel korábban szemkontaktusba kerültem ezzel a fiatalemberrel. Ifa hugomnál és férjénél ellennél jártunk vendégségben az új otthonukban. Dublin belvárosában volt a házuk kiskertel és ezüstös színű kerítéssel. Mikor megérkeztünk hozzájuk, Joe kinyitotta a kaput és felemelte Kristófert, hogy elérhesse a kopogtatót. Ífa nyitott ajtót és szívélyesen üdvözölt minket. Bementünk a nappaliba, ahol bemutattak minket Ife anyósának, egy kedves idős hölgynek, aki megölelt minket. A ház aprónak tűnt, de talán csak a gyönyörű öreg bútorok miatt, amelyektől alig lehetett megmozdulni oda benn. A nappali sarkában volt egy kandalló és két fotel, egy a tűztől jobbra, egy pedig előtte. A tűztől a szoba nagyon hívogatónak tetszett, a bútorok között egy kis helyen átmenve lehetett eljutni a haltól a kandallóig, és onnan tovább a picinke konyháig. A kandallónál ültem térdemen óvönnel, akit megszoptattam. Én voltam az egyetlen, aki ült, a többiek mind álltak. Heten voltunk abban a zsúfolt nappaliban és a konyhában. Kopogás hallatszott az ajtón, és még többen préselődtek be a szobába. Nem láttam, kikérkeztek, tovább szoptattam óvönt. Kiderült, hogy kormány bátyám érkezett meg szellivel, későbbi feleségével, de mindenki nagyban beszélgetett, és nem is láthattam a bátyámat, vagy a barátnőjét, annyira zsúfolt volt a szoba. Észrevettem valami fényt egy röpke másodpercre, és igyekeztem azonosítani, honnan jöhetett. Nem jelent meg angyal előttem, és más rendkívülit sem láttam. Minden olyan gyorsan történt. Folytatódott a beszélgetés és a nevetgélés, és nyilvánvaló volt, hogy itt nem beszélhetek nyíltan az angyalokkal, így szavak nélkül próbáltam velük kommunikálni, nem válaszoltak. Ismét felnéztem, és megint megláttam az álló emberek közt a fényt, mintha egy félig takarásban lévő valakitől jönne. Az emberek látszólag elhalványodtak, és úgy tűnt, mindenki kissé barra vagy jobbra mozdítja a fejét, amitől némi rész keletkezett köztük, és én átláthattam a szobán keresztül. Egy számomra ismeretlen fiatalember profilját láttam meg. A férfi felén fordította a fejét, arca lágyfényben fürdött. Elmosolyodott, és én visszamosolyogtam rá. Ragyogott a szeme. Még egy pillanatig láthattam őt, aztán mozgást ámadt, és ismét eltakarták előlem a férfit. Minden visszaváltott normális állapotba. Később kérdeztem Ifahugomtól, hogy ki volt ez a fiatalember. ember. Elmagyarázta, hogy Sally öccse volt az Peter. Nem törődtem többet a történtekkel. Joe sem kapcsolta össze a dolgokat, hogy a szellem Sally eltűntött se lett volna. Meg lehet, nem kaptunk rá engedélyt, Isten keze lehetett ebben joe nagyon kutakodó természete volt, és rendes körülmények között kitalálta volna, hogy a szellem szelli öccse. Istennek azonban más tervei voltak. Nem jött még el az ideje annak, hogy Pétert megtalálják. A fiatalember lelke tovább folytatta rettenetes küzdelmét a víz alatt. Nem fogta fel, hol van, levegőért küzdött. Azt sem tudta, ott felette mi az a sötétség, az a különös gyenge pislákulás. Igyekezett levegőt szippantani, de helyette víz jutott a tüdejébe, fuldoklott. Kétségbe esettem, próbálta tudatni a családjával, hogy nem ő volt az elkövető. Azt akarta, hogy rátaláljanak, tudatni akarta velük, hogy szereti őket. Továbbra is megjelent nekem. Itt vagyok, itt vagyok, itten vagyok. Ezek voltak a szavai újra meg újra ismét. Sokszor szólítottam az angyalokat, és Istent adjanak nekem erőt. Erősen is állandóan imádkoztam, hogy Találjanak rá erre a fiatalemberre, szabaduljon meg a lelke és leijen békességet. Imádkoztam, hogy a családja hazavihesse a testét, elsirathassa a fiút. Imádkoztam, hogy a család megtudja az igazságot. A fiú nem menekült el tőlük, és szerette őket. Egy este a tűznél ültem kimerülten. Jó pedig rám nézett, és így szólt. Te jó ég, milyen sápat vagy! Már megint itt volt annak a fiatalembernek a szelleme. Kis téged. Úgy nézel ki, mint aki meghalni készül, pont ahogy az a fiú is. Ennek véget kell vetni. Joe nagyon megharagudott Istenre. Kérlek, ne légy ingerült, Hirtem joe -t. Nem tudok így veled lenni, ha haragszol. Kérlek, csak adj támogatást. Önts erőd belém. Azt a fiatalt meg fogják találni. A jó Isten is tesz majd róla. Joe a karjaiba zárt, és én bizonyosan elaludhattam. Mert amikor később felébredtem, egy székben találtam magam, rajtam egy paplannal. A gyerekek mind aludtak. Joe rám mosolygott, azzal felkelt, és hozott nekem egy teát. Ültem a tűznél, kezemben a teával, is, ezt mondtam neki. Nem szabad, hogy megint így indulatba jöjj, Joe. Arra van szükségem, hogy támogass, és erőt önts belém, és különösen akkor kell a támogatásod, amikor Isten és az angyalok megengedik nekem, hogy megosszam veled azokat a természet feletti dolgokat, amelyek Isten engedelmével megtörténnek az életemben. Szükségem van a segítségedre, különösen, ha elfogy az erőm. Erre megölelt és adott egy csógot. Megfogtuk egymás kezét, és a tűzelőtt közösen imádkoztunk a fiatalember lelki üdvösségéért, azért, hogy hamarosan rátaláljanak. Szabaddá váljon a lelke, és hogy én is megint szabad lehessek. Joe letérdelt a székem elé, kezébe vette az arcomat és így szólt. Ha Isten tőlem kérné mindazokat a dolgokat, amiket tőled kér, nemet kéne mondanom rá, mert bennem nincs meg az a bátorság, erő, vagy eltökélt hit, ami benned megvan. Ment tovább a kis családi életünk, és egy ponton bekövetkezett. Egyszerre csak szabaddá váltam. Ne kérdezzék tőlem, melyik nap vagy melyik órában történt ez, mert nem tudom, de hirtelen ismét normálisan embernek éreztem magam. Nagyon megörültem ennek, ugráltam örömömben, biztosan tudtam, hogy megtalálták a fiú holtestét. Ruantam joe és elmondtam neki, megtalálták, biztos, hogy megtalálták a holttestét, mert a szelleme eltávozott tőlem. Dicsértem az Istent, hálát adtam neki, miközben körbe táncoltam a házat. Joe megölelt, később pedig lementünk a templomhoz, gyújtottunk egy gyertyát, megköszöntem ezzel Istennek, hogy elengedte Peter lelkét, és ő megtérhetett ő hozzá. Isten megengedte Péter lelkének, hogy itt maradjon ebben a világban addig, míg meg nem találják a holttestét, és Isten engem használt fel, hogy kapcsolat legyek a természet feletti és a fizikai világ között. Úgy hiszem, e kapcsolat nélkül sosem találták volna meg peter -t. Folyamatosan megtörténnek csodák, és amikor bekövetkeznek, nincs jelentősége a szokványos ok-okozati ok sorrendnek. Van, hogy a csoda akár évekkel korábban jön el. Az előbbi eset is egy csoda volt, melyet Isten és az angyalok jó előre elrendeztek. Ismerem Péter őrangyalát, és azon emberek őrangyalai, akik miatt Péter meghalt, bizonyosan mindent megtettek azért, hogy ez a fiatal, ártatlan élet ne váljék egy bosszú, helytelen cselekedetének áldozatává. Péter gyilkosai azonban nem hallgattak őrangyalaikra. Ezen elgondolkozva szomorú lettem. Péter gyönyörű szép lélek volt, és mikor megtalálták a holttestét és a lelke eltávozott a mennyországba, tett valamit, amire nem számítottam. Elküldte hozzám a nővérét, hogy ezt elmondja nekem. Néhány nappal azt követően, hogy éreztem, Péter már nincs velem, eljött hozzánk szelli. Mintha futva érkezett volna izgatottság és ijetség látszott rajta. Azt mondta, úgy érzi, tudatnia kell velünk, hogy megtalálták az testét, Egy csatornában volt, és a kezei össze voltak kötözve. Csak abban a pillanatban jöttem rá, hogy ez a szépséges lének voltak éppen Szelli öccse volt, az a fiú, akivel oly sok évvel ezelőtt szemkontaktust és spirituális kapcsolatot teremtettem. Szelli szomorú volt, annak azonban örült, hogy a keresés véget ért, és hogy a család végső nyugalomra helyezheti Pítert. Mikor az előttem álló Szelli arcát néztem, miközben ő mindenről beszámolt nekünk, megláttam Píter lelkét, anélkül, hogy Szelli tudott volna róla. Péter nagy sietve elküldte hozzám a nővérét, hogy megtudhassuk tőle, megtalálták a holttestét. Péter azzal köszönte meg nekem a segítségemet, hogy elküldte nekem Sally-t, mint spirituális hírhozót. Sally mind a mai napig nem látogatott meg engem újra.